Oh uh -huh. Përshikua, sëremu aleikum, këtë do qeni duke në ndjekur, pa që edhe mshira, lau të qofë me ju. Mirë se takohem izbashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Sonte me mua në studio, por t'ju dhenë përgjigje gjitha pyët je vetuajat të cilat faktikisht kanë arritur në postën tonë elektronike është hoxajon i ndërruar Fadil Mosliu. Salamu alaikum hox dhe mjë sejrë dhe. Aleikum salamu. Atëherë për të shkuar me rrjedhen e emisionit, më po e lezoj pëjtje në pare, pa të shimë presim një përgjitje nga ju. Kjo është pëjtja. A ka mundës i thotë të naflis një pak rrëth vlerës e muajt muarem dhe vlerës e ashureve dhe me qëfar karakterizohet kjo ditë? Qila është dhe veçanta e kësa e dite? Bismillahir Vëllallahu dhe lutet e tij mbi profetin tonë Muhammed dhe mbi familjen e tij dhe shoqërinë e tij të gjithë. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut Subhanuhu ve Teala. Vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë, pas jamshira dhe bekimet e Allahut qofshin për të dërguarin tonë të fundit Muhammedin alayhi salatu vesselam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për sa i përket pyetjes për muajnë Muharram dhe dite në Ashuras, vërtet kemi mjaftë që ka të themi, sepse Allahu të barëk e wa ta ala, prej kur e krijej një riu në parë e deri sotë, dhe kështu në vazhdimësi deri në ditë në gjykimit, ka krijuar dëmdhjet muaj. Dhe Allahu i madhruar në kuranë thëtë, tek Allahu, 12 muaj janë të shkruar në librin e Tij, prej kur krijoi qiellt edhe tokën, prej tyre 4 janë të shenjtë apo të ndaluar. Po ashtu edhe vetë i dërguari ynë i fundit, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, thatë se e, tek Allahu janë 12 muaj, të cilët i ka krijuar Allahu dhe prej tyre thatë 4 janë të shenjtë e tetëlu të cilët i ka veçuar Allahu për muajve të tërë dhe muajt e shenjtë na i tregon vet peigamberi sallallahu alaihi wasallam se tre janë radha znjëre pastë tre ndërsa një është po i ndar apo i veçuar për i tyre. Tre muajt të cilët janë muajt e shenjtë apo muajt të ndaluar janë muaji Dhul Qa'dah, Dhul Hijja dhe Muharram. Ndërsa muaj i vequar, po dhe kjo muaj i shenjt, është muaj i regjeb i cili vjen para muaj të Shaban dhe muaj të Shaban vjen para muaj të Ramazan. Andaj, Allahot e Barak e Wa Ta'ala, e bërë i këtë ndarje të shkelqyishme e, në kohën ma të mirë, para se të kryeje dhe kryeje se njeri, dhe e bërë i këtë që të funksionon jeta në mënyrë të shkëlqyeshme në mënyrë të përkryer dhe të përsosur dhe këtë muaj të cilët e vijnë njëri pas tjetrit të cilët neve i kemi edhe në kalendarin islam quajn quhen muaj honor apo vitet quhen vitet e hijrëtit që ne i quajmë shpeshherë sipas kalendarit hijrik dhe, dhe qanta e veçanta e këtij muaj muajtë muharrem, është se në këtë muaj e, edalaj e, pejgamberi sallallahu a.sallam muajtë muharrem me agjerim dhe Ibni Abasi radhi Allahu anhuma thëtë nuk e kam pa ndë njëherë Muhamedin sallallahu a.sallam të jetë përkujdesur ma shumë për agjerim se sa gjatë muajtë Ramazanit dhe gjatë muajtë muharrem mujnë e Ramazanit e ka gjëruar të tërin të plot, ndërsa mujnë Muharram nuk e ka gjëruar të tërin të plot, mirë po ka gjëruar shumë dit gjatë këti muaj. Dhe në hadithin e profetit tonë Muhamedit s.a.s. Thëtë, a gjërimi me i dashur të këllahu, a gjërimi me i mirë të këllahu, pas a gjërimi të Ramazanit, është a gjërimi i muaj të Allahut e l-Muharram. Dhe të thëtë këtë muaj e ka vequar e, profeti sallallahu sallam me agjerim Dhe këm muaj është i vequar sepse e, këtu e qunë edhe muaj i Allahut e, i quaj të në Muharram Dhe e, këm muaj e, në vetën e ti përmban apo e, ka edhe një dit e, të veçant e, ditën e ashuras apo eu mul ashura en yohr literatura islam. Fillimisht çfarë do të thotë emri Muharram? Muharram do të thotë i ndaluar. Muharram do të thotë i ndaluar. Sikur kur themi një send është haram, po ashtu mund të themi është Muharram, domethënë një send është i ndaluar. Sepse e, është prej katër muajve të shejt apo muajve të ndaluar. Dhe sipas komentatorëve të Kuranit e punët e mira gjatë këtyre 4 muajve shumë fishohen dhe njeriu shpërblet enkas në këta 4 muaj, mirëpo kanë thonë dijetarët islam se edhe mëkatet e xhenohet janë më të rënda, janë më të mëdha nëse i bëjmë gjatë këtyre 4 muajve. Ndërsa kur jemi tek dita e veçantë e këtij muaji, dita e Ashurras, që Profeti ynë Muhammed sallallahu alejhi dhe selleme ka veçuar me Agjërim, është një ditë historike në të cilën ka ndodhur një ngjarje, apo edhe mund të themi ka ndodhur disa ngjarje të rëndësishme, e në gato dovecaja ngjarjen Musaut alayhi salam, profetit Allahot, dhe të Allahut dhe popullit të tij, bënë israelve, të cilet në këtë ditë, në ditën e 10 të Muharremit, në ditën e Ashuras kan shqiptuar nga e, dhuna dhe nga prngjekja që o jo ka bër faraoni dhe pushteti i tij. ë tregohet se kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në Medinë prej Mekës, i ka parë banorët e Medinës që fotet duke e agjëruar kët ditë dhe i ka pyetur ata pse e agjëronë kët ditë. O shka ditën e 10 e muajit Muharrem, ata kanë thënë se në kët ditë Allahu e ka shpëtuar Musaund dhe Bano Israelit prej dhunës apo prej ksetrave të faraonit dhe ushtrisë së tij, andaj në shenjë falënderimi ne e agjërojmë kët ditë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tha, ne kemi më shumë të drejt ndaj Musaut dhe ne kemi përparësi do të thotë që të agjërojmë kët ditë do ta falënderojmë Allahun më shumë sesa ju sepse kuptohet që profetët pejgamberët kanë qenë vllazër. Pastaj ne si besimtarë musliman nuk e përgënjeshtrojm, nuk e mohojm asnjërin prej pejgamberëve që kanë qenë para pejgamberit tonë të fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ashtu në transmetimin tjetër që shënon Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kjo është dita në të cilën Allahu i madhëruar e shpëtoi Musaund dhe popullin e tij prej faraonit." dhe ne në shenj falenderimi ndaj Allahut për këtë dhëntit e madhe, e agjerojmë këtë dit dhe i kapurositur besimtarët që ta agjerojnë ata që kanë mundësi. Po ashtu në transmitimin tjetër që ishenon ima Muhamedin në musnedin e ti, gjendet edhe kjo thënje e Muhamedi s.a.w. se në këtë dit, në ditën e ashuras, në ditën e dhjetë, dhjetë të muajt Muharrem, Allahu e shpëtoi Nuhin alay salam dhe anijen e tij me besimtar që ishin dhe e bëri që ajo e, të dalë e eçet apo e, të shpëtoi në kodrën xhuddi. Dhe Nuhi alay salam e ka xhëruar kët ditë në shenj falënderimi ndaj Allahut te bareke وتعالى. Dhe çfarë do të thotë Ashura? Në popull, ndoshta shpeshere, kërflitet për ashuran, identifikohet më shumë, së dhe mësë kohërat e hershme, me zirjen e grurit, me përkatitjen e mëllësira ve kështu më radhë. Edhe kjo është largë realitetit, dhe nuk përkona së pak me realitetin, sepse ashura do të thët e dhjeta. Jau mu ashura, dita e dhjetë, dhe është fjala për ditën e dhjetë të muajt mu harrem. Edhe ajo që e karakterizon këtë dit është ditë është axherimi kësaj dite, është shumë i preferuar dhe shumë i dashur tek Allahu i Madhëruar. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, shpresoj tek Allahu që të më falë mëkatet e viteve të kaluara. Pra me axherimin e kësaj dite, edhe ne shpresojmë tek Allahu se Allahu do na falë mëkatet e viteve të kaluara. Do thotë pun pak, ndërsa shpërblim shumë agjerojmë të ashtë, dhe masë në këtë kote dimrit, agjerojmë dhe shta dhjetë orë, asana bjën të agjerojmë, ndërsa shpërblehemi me falje të mëkatëve për një vetë të të tërë. Dhe këtë nuk e gjenë naskundo një ligjë të kryesave, por është kështu në ligjin e kryusit të gjithësis Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet të kemi kujdes që mos të manifestojmë si ditë feste, apo të përndxajmë me ditët e bajrame, fitër dhe kurban bajramit, mirë po kjo është e veçant me agjerim, ndërsa jo të festohet, apo e, të organizohen manifestime, apo të bime, apo ndëja, ahenjëgjët të ndryshme kushtuar kësaj dite. Një fjalë duhet të në nëzitojmë në vepla të mira. Po, gjithë sësi duhet të në nëzitojmë në vepla të mira, gjatë tërkëti muaj, duke vequar këtë muj me agjerim, e nëveç anti këtë dit. Dhe sigurisht shikusit ndëruar janë kërështarë të dinë se të si është njëra më e mirë e agjerimit të kësaj dite. Profetis, e agjeroj ditën e djetë, mirë po tha, e, pasi që u informu prej shogët e ti se edhe që fëtët e kanë këtë praktik të agjerojnë ditën e djetë, për të dalluar umetin pasardit e tij prej çifotëve. Faqë vitin tjetër do të agjerojm ditën e 9 dhe ditën e 10 të këtij muaji. Pra është mirë që agjerohet data e 9 të këtij muaji dhe data e 10. Dhe data e 10 pra agjerohet se është sunet, traditë profetit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa data e 9 është pëlçim, por jo veper e tij sepse vitin tjetër nuk e arriti kët ditë Resulullah sallallahu alajhi wasallam kaloi në botën tjetër, pra u nda pri muslimanëve vdeç, andaj ne është më smire çta xherojm ditën e 9 dhe të 10 bashku në mënyrë që të dallohemi prej çifotëve. I javlën sigurisht them edhe 2-3 fjalë të shkurtra që tu ato rhiqen vritën besimtarve se kët ditë nuk ka të bëj asgjë me sjelljet e shijave të cilët i manifestojnë sjelljet e tyre çesharake në vendet e lindjes në Iran edhe në një pjesë të Irakut. Kjo s'ka të bëjë as pak me realitetin, sepse nuk veçohet kështu këtë ditë, duke çajt apo duke vajtuar, duke rrah veten, duke për gjak, duke u shpue me thika e ngjarje do të thotë trishtuese, tmerrëse, ngjarje këto që i qesin një hije të keqe atyre dhe dhe shum ë për muslimanëve që nuk kanë e qurit mendojnë se të gjithë muslimanët ne e dallojmë kët ditë në këtë mënyrë. Pra ne e dallojmë me xhirim, me dëm, me fund të mirë, e jo me ushtime apo Êshtë me vajtëma si po. Me... Është sistemi vetë është Islami i pastë. Po, pa, i pastë. Atëherë ju sigurisht pajtoheni për të luuar edhe pyetjen e radhës dhe kjo është pyetja na pyet një teleshikuese. Thotë kam dëgjuar për njëriun që nuk guxon asaj si pasi është ndaluar të ushqejë me dorën e majtë, por në rastin tim thotë kurunë ushqej fëmiun tim, do një ose të marr diçka për të ushqyer veten e, me dorën e majtë, çanë dorën e djathtë mbaj foshnjën, a ka diçka të keqe këtu dhe a ka ndonjë përjashtim me të cilën mua mbulejohet? Ësht më së vërtet se është ndaluar? ngrënia dhe pirja me dorën e majt. Allahu te bareka we teala i ka krijuu dy duart dhe te dyja me funksione me detyra te veçanta. Dhe me kto dy duar shërbejn e per trupin e njeriu dhe per puni tjera te vogla dhe te madha. Mirpo kur jemi tek ushtimi, esht e veçuar qe ngrënia dhe pirja te bëhet me dorën e djat, e jo me dorën e majt. Dhe Në shumë hadithe, thonjë profetike, kjo do thot ardhë njërë decidive, njërë të thotë ka ardë në mënyrë decisive nëyrë të prerë se është ndaluar të ham dhe të pim me dorën e majtë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron për ju të hajë, atëherë le të hanë me dorën e tij të djathtë. Kush dëshiron për ju të pijë, atëherë le të pinë me dorën e tij të djathtë dhe largohuni prej ushqimit dhe pijes me dorën e majtë sepse shejtan i malkuar ushqehet me doren e majt pra nuk band të i përngjasojm shejtanve, djajve të malkuar armigjve ton, armigjve të muslimanve por duhet të abojmë të kondërten të ushqehemit, të hamë dhe të pim me doren e djath mirë po e, pyetja e, është konkrete, thëtë kur une kam fmiun në gjij në anën e djath, tham le jo diqka të hamë me doren, apo të marë me doren e majt masmiri është që të ta ndroni fëmijën prej xhiut të gjatnë xhiun e majt se jo në të njëjtën kohë do të thotë jeni duke ushqyer veten po në të njëjtën kohë kur hanë edhe pini me dorë të majtë ushhen edhe fëmijën sepra aty ushqimi dhe pije bëhet edhe çumshi se çumshi do të ka burim ushqitë edhe pije të namës çumshi xhiunit andaj në kët rast nuk është e lejuar se kse, sepse sepse kë nuk është e patjetërësuar runa zot rruna zëtë disa motra kanë probleme me gjindë pas lindjes, se mësë pas lindjes e parë, dhe shpeshë herë njëri gjithë është i blokuar, i mbyllur, nuk çarkullon, nuk delqumshti, në këto raste, në këto raste të thëtë, në raste tjash zakënshme lejohet, nërsa në rrëthanë dhe nërmale, kur dy gjindë janë funksional, atër nëndrothëmi i prej gjithë që e kinë njëre nëne, që e nëne tjetër dhe e liran dore në djathë. E, kanë treguar edhe rastet tjera që e në rastet të veçanta apo specifike, ku lejohet me ngrana apo me pi me doren e majt dhe ato janë, ku njeri nuk mund të leviz doren e djath ka përjetun dhe një paraliz atër lejohet me ngrana dhe me pi me doren e majt apo ndodhë rasti që njeri e thën doren e djath apo e lëndon doren e djath dhe nuk mund tjetë funksionalit për disa dita po javë, në këto raste lejohet me ngrana dhe me pi edhe me doren e majt dhe kjo është vlera e duarve. Sepse ka po njerëzve që janë ë ë njerëz do thot me me me innate apo me teqe të veçanta dhe kur ju thot njeriu se çka kanë lidhje kjo, çfarë dallimi ka këto dy aty ka krijuar Allahu. Të dyja ti ka krijuar Allahu, po këto janë të ndara do thot. Dhe nëse njeriu han edhe pin me dorën e majt e degradon vlerën e dorës së djathtë, sepse sepse ka dora e djathtë një vlerë apo një grad një pozit më të lartë tek Allahu sepse shërben për ushqimin, për pijen, për disa gjëra të tjera, por ndërsa dora e majtë shërben për disa gjëra të tjera që janë më të ulta apo më të pavlera sesa ushqimi, pije, pijet dhe gjërat e tjera. Atëriu vallahi u shpërblevë Xha Fadhel e neveim është kjo pyetje. Thot, kam dëgjuar që në qovë se falim së nëtë dhe ndodhet atë u nëna, cila vazhdemisht në atërret, ne duhet i përgjigje me asaj. Po në qovë se ajo ja nëmerë në telefon, kur ne ndodhemi largë njëri tjetrit, a vlenkjo që ne prapë duhet t'ja hapëm telefonin asaj, në qovë se shojmë duke t'ja interesanta kjo përgjigje, por sigurisht për jo të duhet i përgjigje me asaj. Filë mishkë, dëshëraj t'ju japë një kshilë e vlazërve më, dhe motrave të cilat shkojnë në përgjamia dhe falen, që numri tyre ditë a ditës poshtohet i tërinve dhe tërejave, edhe kjo është prej të mirave që ka dhonë Allahu këti vendin dhe këti populli. Filimisht duhet të kënë kujdes të rinjët, po dhe të vjetit, ata që kanë telefona celular me veti, që ta kënë parasysh se në byllën e telefonave, celular do të abojnë para hyrjes në vjetit, o borën e xhamis apo ta bojnë mbyllën e dyrës në oborën e xhamisë të mos e kënë hapur gjatkohës kur janë duke fal namaz apo duke dëgjuar lexhirat. Pra ti et domethën lidhja është shkputur, sepse është një lidhje më interesante dhe më direkte dhe më e rëndësishme është lidhja me Allahun e madhruar. Allah, dhe për hir të Allahut do të thot, pastaj për hir që të mos i shqetësojm ë hojën jemaatin dhe të tjerët, edhe të mos e pengojmën veten, e ndalim e telefonin. Dhe sot gatit gjitha xhamiat e vendit tonë janë shenjat për mbylljen e telefonave, për ata që harrojnë të mbyllin para se të hyjnë po, në xhami. Mirpo ndodh raste të veçanta, raste të cilet në raste na të caktuar, njëri të caktuar është njëri thëtë, duke unë nuk të harroj. Është njeriu do të thotë duke u ngutur me arrit namazin apo diçka të ngjashme dha harran, dhe kjo është e mundshme se njeriu është harrestar dhe karakterizohet me harresën. Por çe ti përgjigjesh me në telefon derisa ai më do të bëjëse në. Mirpo e e, e sigurojmë telefonin dhe në çastin e, e, e kësaj që është tema. Kjo pa, ma... kjo pak pa është më çuditshme do të thotë, nëse telefoni tingëllon, mjaft mjafton edhe duhet futet dora në xhep, çdo mos i shqetëson tiert. Po edhe pse në sunet nuk e kija atë komoditet të luks me një telefon në preh xhepi, edhe me shikuar kush po thret, e pastaj me uhamend aty përgjigjem apo ta refuzoj thirrjen. Ata ndërpres namazin apo ta vazhdoj namazin? Jo, mjafton të futet dora në xhep, edhe të ndalet, të fiket e, telefoni, dhe kurse si të mos i jepet veti as liri dhe as komoditet që me nxirr telefonin, me shikoj kush po thret e pastaj me mbyll telefonin, se në kasti tasha ta shof njeriu telefonin se kush po e thrat kur e fut dorën në xhep dhe e fik telefonin apo e refuzon thirrjen. Pasi që pyetja është direkte, po nëse e shef, çers duke thirrë nëna e vet, ky është duke fton namazin sunnet, namaz vullnetar, atëherë sipas dietarëve, në, në, si në këto raste mund ta ndërpres namazin, sepse namazi ti është vullnetar, ndërsa përgjigjja ndaj thirrjes së nanës është obligative. Është wajib, domethënë është obligim, mir përgjigj thirrjes së namaz apo edhe të babës. Këtë rast e monument me ndërprerje namazin, më u përgjigj e prindve, pastaj më u kthye edhe një herë shtas me fal namazin. Allahu ju shpërbleft të lexojmë pyetjen e radhës së cilës është e shkurtër, por sigurisht duhet këtë një përgjigje të qartë nga ju. Thot një të rishikues, a pranohet namazi nga ai që është i pamoralshëm? Vërtet namazi dhe amoraliteti nuk shkojnë zbashku. Njeri ju me namaz, njeri ju i devatshëm, dhe me qeni pa moral shumë, nuk i ka hije. Dhe nuk uh, mund të bashkanë gjitën këto dy gjera njëra me tjetëren. Mirë po ndodhë apo ka raste që njeri ju fillën me falë namazin, por ende ka nga shenjat, ende ka, dhe me thonë, elementet të injerancës, endhe ka harame njëtën e ti. Dhe njën nga to prej harame që runa zotë ka njërë që e bartën dhe pasit fillojnë me falë në amazën, është edhe amoraliteti, apo zinaja. Dhe qëfar bahët me këtë person që falë në amazën dhe njëtën koë bëna moralitet, është do të të pikpytje madhe, është shumë diskutabile, dhe nuk në atakon neve, as nuk e kemi atë hapsi dhe atë drejt që të gjikojm sa i pranohat apo nuk i pranohat. Mirpo ato që mund të themi është se ky person apo ky njeri nuk e ka kuptuar sa duhet dhe si duhet namazin. Dhe namazi te ky person nuk e luan rolin çfarë ai e ka në jetën e njeriu. Se namazi nëse e falim me ë bindje të plot me sinqeritet dhe përkushtim Të vërtet, në ndallën për i punve e, të ndaluara, për i harameve, si dëmësh për, për i gjënave të mdhaja. Më dëmës, e ndallën njeri unë për i gjënave të mdhaja. Sa Allah o thët, inna salatë të nhaanil fahshaj u el munker. Vërtet në amazi, ndallën për i punve e, të këqia, të fliqura, për i punve të irituara dhe për i punve të ndaluara. Dhe pse ndoshta disa atë të njëjtën ko falin namaz, atë të njëjtën ko bëjmë kate xhenahet mba. Sepse namazet e tjera nuk e lund rolin apo nuk është funksional, nuk funksionan. Ndasht ai mund bëhet ca për sy e façë, për ta, pa të tjera se po falet, ndoshta mund bëhet si adat, si tradit. Disa kanë tradit me fal xhamon. Edhe kur i pyet pse thotë çashu babë babajësh i kanë fal gjithmonë, edhe na atrit të kem fetar xhamot i falum. Do thotë nuk e fal për ibadet, për adhurim, po e fal për adat, se është adeta po tradit e familjes e tyre. Andaj në këto raste, kur namazin nuk është në regullë dhe nuk është kuptu e esence namazit, pse a i falet, mon një riru në zëtjet edhe i pa moral shumë. Por, mirë është që falet, dhe duhet të përqëndrohet në legjerata, dhe të kuptojë rezikune e amoralitetit zinasë, se i pa moral shumë nuk do të të dvesh me bozi na, no, po i pa moral shumë monet me qene dhe prej goje si në dy tipist, i pa moral shumë, ka kuptime, do, pa, ka kuftime, do të të dhe ma gjera, po si do që tjetë, namazi i vërtit, namazi me sinceritet, të ndalanë prej të gjitha mkateve, gjenahave të mdha, nërsa të voglet janë të mundshme, sepse para se gjitha shemi njerës, edhe nuk mund të shpëtojnë prej mkateve, bilet vogleteve, është shtirë. Mirë po, namozin harun apo edhe na largon edhe prej kateve të vogla dhe a pranohet apo nuk pranohet namozu i njeriut të pa moral që është në kompetencat ekskluzive të Allahut që neve nuk kemi çastin ne nuk kemi çastin me di të thotë a pranohet as pranohet por e dim se si ky namaz është i dapt dhe ky namaz nuk funksionon si duhet Atëherë, Hoxha Fadil, Allah ju shpërpleft, ne me kaqë po e përmbyllë me dhe pjesën e partë të këti emisioni. Sigurisht i kemi edhe disa pyetit të cilat janë të ndryshme, por që do të rikëthejemi pas pak për të marrë përgjigje nga ju. Atëherë, zonja dhe zotrinje, të rishikuhës të ndruar, duhet ju falim drojë dhe juve për vëmentjen të uaj. Qëndroni edhe me te ime emisionin duke kërkuar përgjigje, rikëthejemi pas pak. <të> Salamu aleikum, së re është ndëruar televizikuas, e riktheja me për të vazhduar me pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen. Xha Fadil, kjo është pyetja radhës. Thot një televizikuas, a mund të na sqaroni, Hajin ndëruar se ku është dallimi mes të magjisë dhe sehrës, pasi kohëve të fundit dëgjojmë shpesh që një fenomen i tillë është duke u përhapur më të madhe. Uh, dallimi mes uh, magjisë dhe sehrës nuk ekziston në gjuhën arabe është siher, apo e sihero, ndërsa në gjuhën Shqipe është uh, magji. Do të të disa përdori në gjuhën Shqipe, këtë termë, disa përdori në gjuhën arabe, dhe është uh, i njejtë. Do të të në ka ndonjë uh, kondërshtim mes ty në dy terma vetëm, se njerëj është në original, dërsa njerëj është në përkëthim. Dhe kohën e fundit është duke o përhapurë vërtet të, të të manifestohet me të madhe të këtëritit të, të të rejët, e magjia apo sihrit, apo i godet shumë për i trive dhe të rejave. Dhe është një rëndësijet veçant të dim se si të mbrohemi prej magjis apo prej sihrit. Dhe më mirë është mbrojtja se sa shërimi. është një regullë dhe në mjekësi. Më mirë po të mbrohemi se sa të shërohemi. Edhe ne si besimtar musliman kemi mundësin të mbrohemi për i magjisë para se të nga godas ajo. Dhe kjo është një dhuntie madhe që ka e ka dhonë Allaho të barek e vata ana. Edhe për ata të cilë nuk jënë godit për i magjisë që të mbrohën para se ti godet ajo, po është edhe një dhunti tjetër që të shërohën për i magjisë pasi ti këtë goditur magjia. Dhe të dyatë jenë të mundshme. është mëse nevojshme të dimse që si të mbrohemi e, Vërtet kjo fe e kompletuar, feja islame ka vendosur gjithçka në vendin e vet. Edhe mbrojtjen prej magjisë e ka bër mënyrë të përkryer. Duke o, ofruar zgjidhje do thotë si në të gjitha porat e jetës, ashtu tek e, magjia edhe këtu do thotë kemi një zgjidhje të të lehtë. E cila është ajo? Ajo është që të përkatitemi çdo herë me dhikr. Dhikr do thotë përmendja e Allahut ta përmendim Allahun çdo herë. Dhe edhe përmendja më e mirë e Allahut apo dhikri më i mirë i Allahut është që të bëhet në çdo vend caktuar ashtu siç na ka mësuar Theja, ashtu siç na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Për shembull, dhikri e, i ushqimit është të fillojmë të thotë me bismillah, edhe të hajmë, edhe të pimë me dorën e djathtë, pastaj kur e përfundojmë ushqimin e të përfundoj me elhamdulla edhe dawn të cilën e më ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam. Pastaj kemi dhikrin apo përmendjen e Allahut kur dalim nga shtëpia, kur hyjmë në shtëpi, kur hyjmë në banjë, kur dalim prej banjës, kur hyjmë në xhami, kur uh, dalim prej xhamis, gjatë, gjatë gjithkohas. Pastaj uh, mbrojtja me emrin kan thonë dietart islam, duke u bazuar në hadithe të autentike të vërteta, është që të këndohet pas çdo namazi obligativë, pasë të në namazë i farzë të këndohet ajeti i kursis, ajetul kursia apo në popull me emrin të spidova. Dhe ajetul kursia, po kjo ajet kuranor është ajeti ma madhështor, ma i madhë, ma i fam shumë në Koran. Per këtë ajetëve, kjo është ajeti ma i madhë për nga domethënja, dhe ajeti ma i dashur të ka Allahu të barë e këvatara, për ata gjithë të herë pasë në namazëve i farzë, i dërguri Allah sallam, e kë ajetul kursin, pas farzëve. Pas ta jo është e preferuar që të nëmbronë Allahu natën, prej të këqijave të magjis apo dhe të tjerave që të akëndojmë paraset bim e fjetë. Dhe thët pe i gamberi sallatës sallem, a i cilë e këndonë ajetul kursin natën paraset bim e fjetë, është në nëmbrojtjen e Allahut deri sa të zhohet dhe nuk mund të afrohet ati shejtanit. Subhana dhe dhe të thëtë sa investimi pak, dhe të thëtë 2-3 minuta në ledzimi i këtja jeti koranor, ndërsa, ndërsa sa mburoje gjatë dhe e madhë dhe perfekte prej Allahot. Si kërë të kishë garantu të i dikush me thonë, birë i qetë dhe pagu muë, për dhe tërë të trujë të të dera shtëpisë, të i po bjeni qeta, sa i po trunë dhe të thëtë pej kryesis njeri, pa mund trunë prej e gjinëve, prej shrejtanëve, prej majjive, nuk mundet. Andaj pra, eh duhet nganjëherë me shikuar do të thotë edhe anën shpirtënore, me bë edhe investime nga ana shpirtënore, jo vetëm nga ana fizike. Po në këtë rast këndimi i atë i atë kursis është investim edhe shpirtënor edhe fizik, se të mbron edhe shpirtin edhe trupin do të thotë për imagjis. Pastaj eh një borë tjetër është leximi i surrës El-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, felekut edhe nasit pas çdo namazi nganjëherë ndërsa pas namazit të sabahut me fillimin e ditës nga 3 herë dhe me përvoimin e ditës me fillimin e natës nga 3 herë kështu vepronte çdo herë pas namazave fardh Resulullah sallallahu alaihi wasallam kjo dhe të të është mbroja më e mirë që mund bohat magia, të bëhet nga magjia pastaj ka edhe datë të veçanta të cilat i ka praktikuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndërsa e shërimi për magjisë është i mundshëm me leximin e ajeteve kuronit të Kuranit me leximin e dawave të cilat i ka praktikuar vetë Resulullah sallallahu alajhi wasallam dhe përkët kësha preferuë lexuze që të pajisen me një libër të vogël në pamje por të madh në domethënie që është mburoja e muslimanit që sot besoj që është në të gjitha libraritë islame në për Kosov. Atëherë oj kjo është pyetja. Shumë njerëz thonë se njeriu duhet më shumë të ruhet prej hakut të njerëzve sesa prej hakut të Zotit. Kështu që nëse nuk falesh, atëherë Zoti është i mëshirshëm, por nëse bën diçka uh, tjetër, do të thotë i bën patricid dikujt, atëherë ku ekziston kjo çfarë përgjigje do po, të japni? Posta vërtet se njeriu nëse ka diku i borxhmë, më mirë është të ketë Zotin sesa të ketë njerëz sepse një thonje populore është, aje nuk qëndranë, kështu njërë dhe me thonë tekstuale në Koran, por ka dhe me thonë një prej Koranit, oh. që të vjetrit apo prinë tonë edhe gjyshët tonë e kanë përdorë shumë, kanë thonë se gjajë se Zotë i ka thonë me hak temin eja të one, dërsa me hak njerëzë mos eja të one. Kështu tekstualisht nuk qëndranë Koran, por dhe me thonja është. Sëpse, nëse shkënti me borgën dhe Allahut, e ki Allahum që të preta tje dhe ajo është i gjithë më shershëm dhe më shiruaz dhe më katë fales. Por nëse ti ju ki borgën njerëzë, i ke dëmtu e moralisht, po i ke dëmtu e fizikisht, po i ke dëmtu materialisht, që fa ta mërmendja ti, a kem by diko i djalin, po ta mërmendja se ka me ta falë, ditë e në gjykimit ashtë letë, o shë fështirë. Kem hor diko i 10.000, apo një 100 edhe së ka ditë asë kush, pos të edhe ajë personi, të kevdek, apo të mërmena që ka më ta falaj, nëse së ta kryin familja jote, apo gjonat të tjera të nëgjajshme. Andaj, ke mungesa në namaz, ke mungesa në agjërim, në sadaka, në zekat, në obligimet e Allahot, në betë të shme shpres, se ditën e gjekimit e Allahot do të mshiraj, dhe nga mshiraj ti, do t'i fal. Ndërsa nëse ke shku me borgën daj njerëzë, tësh i bën në çështë shumë vështirë dikush me të fal ditën e gjykimit. Njerëzit po protojnë tash këtu me fal, e lemo atë që atje kanë nevojë shumë, sepse kur ta merr borxhin ton, do të thonë të këshia të këti personi tipën ty, të rëndojnë. Nëse kësht ka të këshia, atëherë të mira tua të mirën do i punin atij. E kështu me radhë thot. Dhe e kemi një rast interesant që lidhet shumë me këtë pyetje, ku një djalosh kishte vdekur në Medin dhe ftunë Rasulullahin sallallahu alajhi wasallam që t'i afon ja namazën e xenazës, doli pri shtëpisë të iu drejtua ka Kufoma, ka xenazja, dhe kur deshti e, të fton namazën u kthyn nga masa dhe i pyeti, ai ka mbetë kë i, i vdekurin ndaj kujt bosh diçka, u lajmëron njëri ngriti dorën, tha po mua m'ka mbetë borx, disa e, dinar të asaj kohe, të ishte valutë për ari, dinari dhe derhemi valutë për argjentin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u largua u largu prej kufomes dhe nuk deshi ta falate, fa se Allahut gjitha mkatët ja fal, përveç borgjë që ka ndaj njerëz e këta nuk ja fal, Allahut gjelushonu. Këtu tëtë mja ja falaj personi të cilët i ka borgjë. Dhe atëherë një sahabi me emrin e bukatade, tha, o Resulullah, borgjë i këti të vdekurit është borgjë e më, tha, unë e marë përsi për me kryë këtë borgjë, dhe pastaj Resulullah s.a.s. ja fali namazin e gjenazës, dhe buqata dhatë njerëzën nga këto rrugë të Medinës Resulullah sallallahu alajhi wasallam dhe mpyeti menjëherë ë si është puna jote e, kryve borxën thotë jo prap mpyeti ditën vijuese tre ditë me radhë derisa thotë ditën e, e tretë i tha shënoi dërgull e Allahut e kryta borxën ndaj atit të vdekurit tha tash e lirua atë dhe e liriu e ke lirue veten andaj prap nuk aludojmë me këto që nga të ngarkohëm i runa zëtë të lom namazin, apo të lom ma gjerimin, apo zekatin, apo agjit, respektin dhe i prindve, kështu më rallë, kurse si nuk aludojmë, po nëse dikuj ti mbetemi bërq, atër e kemi ma letë ti mbesim Allahot, se sa ti mbesim njërëzë. Pyotja Radhe Sushkjo, thot një të rishikues, nëse një njëri ka bërë amoralitet, kur ka qenë larkë besimit, konkretisht gjatërinish, ka bërë një Aja falë Allahu atë pasi, aja është pënduar, është martuar dhe tashma ka kriuar një familje, është larguar nga një vej për e tilë? Po, gjithë mund në besi me shpresë, Allah do të i falë ato që kanë qenë për i punve të këqia, për i punve të liga në kohën e një rancës, në kohën kër njerim nuk është ti uldhëzuar. Se Allahu i madhruar nuk është th i thratë besimtarët, ata që janë ngarëku me mkate, e kush për neve sëtë n ojët e cilët, e keni ngarkuar vetën tuaj me mkate, mose hum në shpresin nga mshira e Allahut. Inën Allahë, jagëfiru dhunu be gjemiëa, vërtetë, Allahu i falë mkatët të gjitha. është fjallat të gjitha, ati që dëshiran Allahu. Jo, dhe mos du të mi falë, por ati që dëshiran Allahu i a falë mkatët, qofshin ato të, të vogla apo të mba. Pasta e Allahu në thretë të gjithë besimtarë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të Eju helmu'minun, leallekum të flihun, dhe pëndohën i tek Allahu, o besimtar, në mnyrë që të shpetani. Dhe këtë jali ri, dhe të njajshëm, së kur këtë edhe e, sigurisht ka dhe në kohën e tani shme, ka shumë, duhet që të pëndohën sinqeresht. Je vetëm tjetë pëndimi sa për suje faqë, po të pëndohën dhe të zotohën se mund nuk do të këthehen, dhe të au rejnë atë gabim që e kanë ba, dhe të mos e zbulojnë atë. Sot i kuptosh mburrët me haramat që i ka bën kohën e injorancës. Mosun burr, as mosu knaq, por turpnu oleko kan, e mos u çesh, por nëse do të më bëj diçka, atë më mirë çaj, me zemër edhe me sy dhe pendohet tek Allahu, dhe Allahu te mare qota ai fal. Allahu është më katfalsi më i madh dhe i dën ata të, të cellet pendohen. I dën ata të, të cellet gabojnë edhe pendohen, edhe mburrët Allahu para engjëjve e para meleçave, thotë shikoni robën tim qurban mkat bën xëna, i ngri durt edhe pendohet te konceptin që ka ko Zotin e vet, i cili e fal. Edhe nëse për e përsërit prap Allahu te bareke vetala e falet. Hojë ndërruar Allah ju shpërblej për këtë përgjegjje e para për mbylljes që do të bëjmë i përgjegjje me edhe pyetja së fundit, por që duhet kemi parasysh shumë shkurt të kohës. Një themer që falet edhe i ruan moralin mirë, por nuk bardhshami atot jetë kjo prej banorëve të xhenetit. Ju pyet tleshkuosi Është e pamundur që të përcaktojmë na do të thotë a do të jetë për i banorët e Xheneit apo nuk do të jetë. Por një famër e devotshme e ndershme muslimane, përveç namazit, agjerimit, haxhit, zakatit, ajo duhet kras këtyre obligimeve ta kryejë dhe këto obligim të mbulesës. Mbulesa nuk është diçka fakultative apo diçka preferuar, ajo është obligative, është një shtyllë fundamentale e fes. Dhe femrat duhet ta kenë porasysh, do të thotë të gjitha femrat të cilat janë në moshën e pjekurisë, prej fazës së pubertetit, duhet të mbulohen dhe ato duhet ta dinë Se njerësat nuk bulohen çdo her kur dalin para mashkëve të huaj, ato bojnë mëkate. Janë duke mëkatuar natën edhe ditën, sa herë që dalin jashtëpices së tyre, apo edhe në shtëpitë e tyre kur takohen me meshkujt huaj, ato bojnë mëkat. Dhe në bazë të haditheve që ka hadithe kërcënuesen këtë drejtim, është vështirë të thotë që çet të kënaqen në xhenet. Bilën fillim dhe, nuk do të hyjnë sigurisht Po do më vënë në shpikpyetje sepse ka e, hadithje thënie të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë ajo femër e cila del e pambuluar dhe njerëzit e shohën atë, ajo nuk do të shijojë aromën e xhenetit edhe pse ajo nije, do të thotë shumë larg. Mirpo është ky hadith, hadis kërcnues apo friksues, që i frikëson dot atë e kërcnën e xhenifëm nore që ti shtyn ato që të mbollohen. Mirpo ne e mbesim me shpresë që femrat të të të falin Amazin, a gjëronë Amazanin, dhe i kynë obligime tjera, që edhe mbëllesen të akin, se ato të pakten gjatë 5 kovet në Amazin, e kam bëllesen me veti, dhe nuk ka diçka do të thotë e pa arritshme apo diçka absurde e cila nuk mund të praktikohet. Andaj ndembesim e shpresoj që Allahu t'i ulzon të gjitha femrat të cilat të falin namazën, që të mbulohen, e ato që nuk falen, Allahu i ulzon që të falen. Dhe pastaj ato mbeten në mëshirin e Allahut, që shpresojmë që ndoshta edhe në fund sigurisht do të jenë prej xhenetlikeve, por jo me ato motat të cilat kanë fal namaz, kanë këto obligimet, e ngjashmë sikur këllë kanë çënë me mbules. Ato e kanë i përparsi, që të jenë prej të parave në xhenet, në xhenet. Allahu alem. Atër juve Allah ju shëpërbliv për prezencen të uaj, për kontributin të uaj edhe në këti emisionen e vazhdimësi. Falëndere të apër jush. Të ndëruar të lishikuës, si që edhe kuptuat, me ka që pojshenojmë fundin e këti takimit, bashkë do të kohë mjave në që të të të vjenë, terja të herjule në përkullesit Allah, të sëremu alaikum.